Розділ дев'ятий. Шпигуни. За наступні кілька днів Ліра придумала з десяток планів і розчаровано їх відкинула. Всі вони зводилися до того, що треба заховатися на кораблі та їхати непоміченим. «А як ти заховаєшся на вузькій барці?» Певна річ. Далека подорож передбачала вибір правильного судна. І вона знала багато історій, де саме можна зачаїтися. У рятувальних шлюбках, у трюмі, у відсіках. Але спершу треба до цього корабля дістатися. А виїхати з боліт можна лише з гептянами. Та навіть якщо вона якимось чином потрапить на узбережжя, то може заховатися не на тому судні. Весело б це було – зачаїтися в рятувальній шлюбці та прокинутися на шляху до Верхньої Бразилії. Тим часом навкруги день і ніч кипіла робота. Всі готувались до експедиції. Ліра ходила довкола Адама Стефанського, спостерігаючи, як він формує загін вояків добровольців, набридала запитаннями Роджеру Ванпопелю, чи не забув він про окуляри від снігу, чи знає, де можна купити найточніші мапи Арктики. Найбільше їй кортіло допомогти Бенджаміну Деруйтеру, керівникові шпигунського загону. Але той зник зі своїми хлопцями рано вранці, після других сходин, і, звісно, ніхто не знав, куди вони вирушили і коли повернуться. Отже, за браком інших варіантів, Ліра приліпилась до фардера Корама. «Гадаю, найкраще мені допомагати вам, фардери Корами», – сказала вона. «Адже я знаю про ковтачів більше, ніж будь-хто інший, бо ж сама ледь не стала ковтачкою. Може, вам знадобиться моя допомога, аби зрозуміти повідомлення містера Деруйтера?» Старий египтянин зглянувся на прохання дівчинки і не відмовив їй. Він розмовляв із нею, слухав її спогади про Оксфорд і місіс Колтер – Дивився, як вона читала алетіометр. А де ця книга з усіма символами? Одного разу поцікавилась Ліра. У Гайдельбергу. І вона одна в світі? Можливо, є ще якісь, але я бачив тільки цю. В Оксфорді має бути ще одна, в Бодліанській бібліотеці. Ліра не могла відвести очей від Деймона Фардера корама. Такого гарного Деймона вона ніколи не бачила. Пантелеймон у подобі кота був худий, шорсткий і кудлатий, а от Софонакс, так її звали, чарувала золотими очима, вражала неймовірною витонченістю, була вдвічі більша проти звичайної кішки і мала фантастичне хутро. Під сонячним промінням воно виблискувало такими переливами темно-жовтого, брунатно-помаранчевого, горіхово-пшеничного, золотаво-осінньо-червоного, що ліра не знаходила слів. Їй так і кортіло торкнутися цього хутра, почухати шийку, але, звісно, вона ніколи б цього не зробила. Це була Груба безтактність і порушення всіх правил. Торкатися деймона іншої людини суворо заборонялося. Деймони торкалися одне одного, навіть билися між собою, однак заборона на контакти людей і чужих деймонів була така сильна, що навіть під час бою вояки не чіпали деймонів своїх ворогів. Це було табу. Ліра не пригадувала, щоб хтось їй про це казав. Вона просто знала це. Знала так само інстинктивно, як те, що нудота – це погано, а відпочинок – добре. Тож хоч вона й захоплювалася хутром Суфонакс, і навіть уявляла собі, яке воно на дотик, та все ж не робила й найменшої спроби його торкнутися, і не зробила б ніколи. Настільки Софонокс була пещена, здорова і гарна, настільки ж фардер кором був розбитий і слабкий. Може, його здоров'я підточувала серйозна хвороба, а може, він пережив якийсь страшний удар, але ходив він, спираючись на дві палиці, і тремтів, як осиковий лист одначе розум у нього був гострий, ясний і глибокий. І Ліра полюбила його за багатющі знання, за твердість, із якою він керував нею. «Що означає піщаний годинник, фарде рекорами?» – спитала вона одного сонячного ранку, сидячи в нього на барці з алетіометром. «Стрілка весь час повертається до нього». Розгадка десь поруч, якщо уважно придивитись. Що це за штука вгорі? Дівчинка примружила очі і пильно придивилась. Це череп. То що, на твою думку, це означає? Смерть. Це смерть? Так. У переліку значень піщаного годинника є таке значення. Насправді, після значення час, яке є першим, стоїть значення смерть. Знаєте, що я помітила? Стрілка зупиняється на піщаному годиннику, зробивши два кола. На першому вона наче сіпається, а після другого стає чи не означає це, що вона вказує на друге значення? Можливо. А про що ти запитувала? Я думала, Ліра затнулася, здивована тим, що ставила запитання, сама цього не усвідомлюючи. Я лише поєднала три малюнки, бо... «Я думала про містера Деруйтера, розумієте? Тож обрала змію, тигель і вулик, щоб запитати, як просуваються в нього справи. І… А чому саме ці символи? Бо я подумала, що змія хитра, і саме таким має бути шпигун, тигель». Має означати інформацію, яку треба здобути. А волик це тяжка праця, адже бджоли весь час працюють. Отже, завдяки наполегливій праці і хитрощам здобувають інформацію. А це і є робота шпигуна. Тому я й поєднала ці три малюнки і поставила подумки, запитання. А стрілка вказала на смерть. «Фардере, ви гадаєте, він показує правильно?» «Він показує правильно, Ліро, не сумнівайся. Треба тільки навчитися правильно читати його». А це велике мистецтво. Цікаво, чи старий не встиг закінчити думку. Хтось вимогливо постукав у двері і усередину зайшов молодий єгиптянин. Вибачте, Фардере Короме, щойно повернувся Джейкоб Гуісманс. Він тяжко поранений. Він із загону Бенджаміна Деруйтера, мовив Фардер корам. Що сталося? Він не каже, відповів юнак. Вам ліпше поквапитись, бо він довго не протягне. У нього внутрішня кровотеча. Фардер Кором і Ліра тривожно перезирнулись, але це тривало лише мить. Старий єгиптянин сперся на свої палиці і поспішив до виходу. Попереду прямувала Софонакс. Ліра пішла за ними, підстрибуючи від нетерпіння. Юнак привів їх до човна, припнутого біля бурякової пристані. Жінка у червоному фланелевому фартуху відчинила їм двері. На її запитальний погляд щодо Ліри. Фардер Корам відповів, «Хазяйко, дівчинка має почути розповідь Джейкоба. Це важливо». Жінка провела їх всередину та відступила назад. Її Деймон Білка мовчки сидів на дерев'яному годиннику. На койці під клаптиковим укривалом лежав чоловік. Бліде обличчя мокре від поту, каламутні очі. «Я?» «Послала по лікаря фардере корами», – сказала жінка тремтячим голосом. «Будь ласка, не хвилюйте його, він дуже страждає. Він приплив на барці Пітера Гоукера кілька хвилин тому». «А де Пітер?» «Прив'язує човна, це він сказав, щоб я вас покликала». «Правильно вчинив. Джейкобе, ти мене чуєш?» «Джейкоб». Не повертаючи голови, глянув на Фардера-Корама, який сидів за крок від нього на койці навпроти. — Чую, Фардере-Короме, — тихо сказав бідолаха. Ліра подивилась на його деймона. Це була тхориця. Вона скрутилася калачиком біля голови пораненого, але не спала. Очі були розплющені. І такі ж каламутні, як і виптянина. Що сталося?-спитав Фардер Корам. Бенджаміна убито почув, відповідь його убито, а Джерарда взято в полон. Голос у нього був хрипкий. Дихання уривчасте. Він зупинився. Деймон розгорнувся з болісним зусиллям і лизнув його в щоку. Це додало чоловікові сили. «Ми проникли в Міністерство теології, бо один із захоплених ковтачів розповів, що там їхній штаб і що всі накази йдуть звідти». Він знову зупинився. «Ви захопили в полон ковтачів?» – перепитав фардер корам. Джейкоб кивнув і повів очима на Тхорицю. Загалом не було заведено, щоб деймони розмовляли з іншими людьми, але зрідка таке траплялося, тож Тхориця мовила. «Ми схопили трьох ковтачів у Клеркенвелі і допитали їх. Вони не сказали, куди саме везуть дітей, хіба лише те, що на північ до Лапландії. Тхориця замовкла, аби перепочити. Її маленькі груди часто здіймались. Ковтачі? Розповіли нам про Міністерство теології і лорда Бореаля. А тоді Бенджамін вирішив, що він і Черард Гук підуть до Міністерства теології, а Франц Брокман і Том Мендем розвідають про лорда Бореаля. Їм це вдалося? Ми не знаємо. Вони... «Не повернулись, фартере корами, там, наче наперед, знали всі наші вчинки. Франц і Том пішли до Бореаля і зникли». А Бенджамін? Твориця тривожно й жалібно заскімлила, і жінка ступила крок уперед, поклавши палець на губи, однак Деймон вів далі ледь чутним голосом. Бенджамін Джерард і ми з Джейкобом підійшли до міністерства і натрапили на двері, які не надто пильно охоронялись. Там ми залишились на варті, а Бенджамін і Черард зламали замок і увійшли всередину. Вони не пробули там і хвилини, як почулися жахливі крики. Деймон Бенджаміна прилетів до нас по допомогу і кинувся назад. Ми витягли ніж і побігли за ним, але там було темно, якісь Тіні, страхітливі звуки, потім згори метушня і, і крик, а тоді Бенджамін і його Деймон упали з високих сходів просто біля нас. Деймон намагався підхопити Бенджаміна і затримати його падіння, та все намарне, обидва рухнули на кам'яну підлогу, загинули. Джерарда ми не бачили, але з динацька розітнувся Зойк. Схоже, це був його голос. Ми були такі приголомшені, що не могли рухатись. А тоді стріла прошила нам плече і застрягла глибоко в тілі. Голос Деймона слабшав. З вуст пораненого почувся хрип. Фардер кором нахилився і обережно стягнув у кривало. З плеча стирчало перо стріли посеред маси скипілої крові. Вістря так глибоко увійшло в тіло, що з надшкіри виступало лише п'ять дюймів. Лірі зробилось недобре. З пристані долинули голоси й кроки. Фардер-кором випростався. «Це лікар, Джейкобе. Поговоримо, коли тебе підлікують». Виходячи, він стиснув жінці плече. Ліра трималась якомога ближче до нього. На причалі збиралась юрба, люди шепотілися і вказували на неї пальцями. «Фардер-кором!» – відправив Пітера Гоукера до Джона Фа – і сказав Лірі, щойно дізнаємось, чи виживе Джейкоб, тоді знову повернемось до Алетіометра, а тепер іди, дитино, ми тебе покличемо. Ліра побрела до зарослого очеретом берега, сіла там і стала кидати у воду грязюку, не відчувала ні втіхи, ні гордощів від того що навчилась читати алетіометр, радше – страх. Хоч би якою була та сила, що змушувала стрілку крутитися і зупинятись, ця сила розуміла все, наче мисляча істота. «Я думаю, це дух», – мовила Ліра, – і в неї виникло бажання жбурнути прилад у трясовину. «Був би це дух, я б його побачив», – заперечив пан Делеймон. «Так само, як того привида в Годстоу. Я його бачив, а ти – ні». «Є різні духи», – сказала дівчинка. «Не всіх ти можеш побачити, як щодо тих безголових науковців». Я ж їх бачила, пам'ятаєш? То був нічний кошмар. Ні, це були справжні духи, і ти чудово це знаєш. Та який би дух не крутив цю стрілку, це якийсь інший дух. А може й зовсім не дух, правив своєї Пантелеймон. Тоді що, по-твоєму? Це може бути... «Це можуть бути елементарні частинки», – Ліра пхикнула. «А вже ж це можуть бути вони», – наполягав Пантелеймон. «Пам'ятаєш фотомлин у Габріелі? Так отож». У коледжі Габріеля був один вельми священний предмет, який зберігався на високому олтарі в соборі і був загорнутий. Тепер Ліра про це згадала. У чорну оксамитову тканину, таку ж саму, в яку загортали алетіометр. Вона бачила його, коли разом із бібліотекарем Джордана приходила туди на службу. Звернувшись до Бога, священник зняв тканину, і в напівтемряві показалася скляна сфера, всередині якої щось лежало. Але на відстані важко було вгледіти, що саме. Потім він потягнув за мотузку, прикріплену до заслінки вгорі, і сонячний промінь упав просто на цю сферу. І тоді стало видно… Там усередині середині було щось на кшталт маленького флюгера з чотирма чорними лопатями і чотирма білими, які почали крутитися, щойно світло торкнулося їх. Ілюстрація моральної максими, сказав тоді священник, бо темрява невігластва тікає від світла, а білі лопаті мудрості приймають його та крутяться до нього. Ліра запам'ятала ці слова, але маленький флюгер був гарний сам собою, а все відбувалося завдяки дії фотонів, так пояснив і бібліотекар, коли вони поверталися у Джордан. Тож, можливо, Пантелеймон мав рацію. Якщо елементарні частинки можуть крутити лопаті фотомлина – то зрозуміло, що вони можуть крутити і стрілку алетіометра. Але на душі в неї все одно було кепсько. «Ліро, ліро!» – Тоні Коста махав їй з пристані. «Сюди!» – гукнув він. «Біжи до Джона Фа! У дзал! Та швидше не барися!» «Джон Фа!» Фардер-Кором і решта ватажків мали стурбований вигляд. Джон Фаа сказав. «Ліро, дитино, Фардер-Кором розповів мені, що ти навчилася читати прилад. На жаль, мушу також повідомити. Джейкоб помер. Доведеться взяти тебе в подорож». Хоч мені страх, як цього, не хочеться. Я проти цього, але іншого виходу немає. Як тільки Джейкоба поховають за нашим звичаєм, ми вирушимо в путь. Ліро, ти маєш зрозуміти мене правильно. Ми беремо тебе з собою, але це зовсім не привід, для святкування чи веселощів. Попереду тривога і небезпека. Ти будеш під наглядом фардера Корама. Не засмучуй його, не наражай на ризик, бо інакше відчуєш силу моєї люті. А тепер біжи, розкажи все ма кості і будь готова до відплиття. Наступні два тижні проминули в таких клопотах, яких Ліра ще не знала. Та хоч і морочливі були ці тижні, але тягнулися вони дуже повільно. Доводилося довго й виснажливо чекати Ховатися у вогких, зачуханих комірчинах, спостерігати, як понурий просякнутий дощем осінній краєвид пропливає за вікном, знову ховатися, спати біля двигуна і прокидатися з головним болем, і, що найгірше, не виходити на свіже повітря, не бігати на березі, не ходити по палубі, не гойдатися на воротах шлюзу і не ловити швартових, кинутих із берега. Бо, звісно, її не повинні були бачити. Прибережні шинки повнилися чутками. Тоні Коста переповідав їх, що по всьому королівству оголошено полювання на біляву дівчинку, що тому, хто її спіймає, обіцяно солідну винагороду, а того, хто її переховує, буде суворо покарано. Подейкували також зовсім дивні речі. Що вона єдина дитина, якій вдалося втекти від ковтачів, і яка знає жахливі таємниці, що вона ніяка не дитина, а двоє духів у подобі дівчинки й Деймона, котрих у цей світ послали пекельні сили, щоб зруйнувати його дощенту. А згідно з ще однією версією, вона була не дівчинка а доросла жінка, яку зменшили чарами, і прийшла вона до доброго англійського люду, щоб все тут рознюхати і підготувати ґрунт для навали тартар. Ліра слухала ці історії, і спочатку їй було смішно, а потім тоскно. Скільки людей ненавиділи та боялись її. А їй так хотілося вирватися із цього тісного ящика. Їй хотілося на північ, у пустелі сніги, попід проміння Аврори. А часом вона мріяла про Джордан коледж, про те, як вона разом із Роджером лазить по дахах, про дзвоник економа, який сповіщає, що за півгодини почнеться обід. Родзенькіт, брязкіт, шипіння і крики на кухні. Тоді їй страшенно хотілося, щоб нічого в її житті не мінялось, щоб вона завжди була лірою в Джордані. Єдину розраду давав Алетіометр. Вона читала його щодня, іноді разом із Фардером Коромом, іноді сама – і чим глибше поринала в той зосереджений стан, коли таємні символи набували сенсу, і величні, освітлені сонцем, гірські хребти значень сяяли вдалині. Вона намагалась пояснити це Фардерові Кораму. «Це так, ніби з кимось розмовляєш» і погано чуєш своїх співрозмовників. І тобі ніяково, бо ці співрозмовники значно розумніші за тебе, але вони ніколи на тебе не сердяться, вони так багато знають фардере. Таке враження, що вони знають усе. Місіс Колтер була розумна і знала багато – однак це зовсім інше знання. Це як розуміння, знаєте?» Фардер Корам ставив запитання, і Ліра шукала відповіді. «Що зараз робить місіс Колтер?» спитав він, і її руки одразу запрацювали. «Розповідай про свої дії». «Ну, Мадонна...» Це місіс Колтер. І коли я повертаю одну стрілку до неї, то я думаю, моя мати. Мураха означає заклопотаний. Це легко. Це найперше значення. А піщаний годинник означає час. І десь у ньому є зараз. Тож на ньому я і зупиняюсь. А як ти знаєш, Деяке значення. Ну, я їх просто бачу. Чи радше відчуваю. Це як спускатися вниз по драбині в темряві. Ставиш ногу навпомацьки на кожен наступний щабель. Отак і я. зосереджуюсь на певному малюнку і намагаюся прочитати його значення. І ніби відчуваю, яке воно. А тоді поєдную – всі разом. То зроби так і побачимо, що він покаже. Ліра зробила. Довга стрілка зразу засмикалась і зупинилась. Знову почала рухатись і зупинилася знову. Ціла серія ковзань і зупинок. У цьому була своя грація й сила, і Ліра захопилася цим відчуттям немов пташеня, що вчилося літати. Фардер-корам поглядав то на малюнки, біля яких зупинялася стрілка, то на дівчинку, яка, відкинувши з обличчя волосся, закусила нижню губу, а очима невідривно стежила спочатку за стрілкою, а потім, коли маршрут стрілки став для неї зрозумілий, Ще кудись на кругову шкалу А проте не навмання Фардер Корам грав у шахи І знав, як справжні шахісти дивляться на дошку Досвідчений гравець важливі поля та лінії помічає одразу А неважливі ігнорує Очі Ліри рухались так само відповідно до невидимих ліній, які вона відчувала, а він – ні. Довга стрілка зупинилась біля блискавки, дитини, змії, слона і якоїсь істоти, що її Ліра не знала. Щось на кшталт ящірки з великими очима і хвостом, обкрученим довкола гілки, на якій ця ящірка сиділа. Так було кілька разів. Ліра уважно стежила, що означає ця ящірка. Фардер Корам урвав її зосередженість. Не знаю, не бачу сенсу. Він намагається щось сказати, але, мабуть, я неправильно його читаю. Блискавка це, певно, небезпека, а дитина, мабуть, це я. Я вже майже зрозуміла, що означає ця ящерка, але ви запитали мене, фардери, і я загубила думку. Бачите, стрілка знову блукає. Бачу. Вибач, Ліро, ти втомилась. Може, ліпше припинити? Ні, мовила дівчинка, але щоки в неї пошили, а очі блищали. В неї були всі ознаки перезбудження, і це ще більше підсилювалося довгими днями перебування в душній каюті. Фардер Корам позирнув у вікно. Смеркалося. Вони пропливали останній відтинок лиману перед морським узбережжям. Широкі, брунатні, спінені простори річкового гирла тягнулися під свинцевим небом аж до далеких резервуарів із вугільним спиртом. І ржавих і оплутаних павутиною трубок, які стояли біля вуглепереробного заводу, а густі клуби диму ліниво здіймалися вгору і домішувалися до понурих хмар. «Де ми? – спитала Ліра. Можна я вийду на гору, Хоч на кілька хвилин? Це води Колбі, відповів фардер корам. Гирло річки Коул. Допливемо до містечка, пришвартуємось біля коптильного ринку і підемо пішки до доків. Лишилося години дві. Посутеніло. І на широкій пустельній рівнині нічого не рухалось, крім їхнього човна та далекої вугільної баржі, що вперто сунула до вуглепереробного заводу. Ліра була така розпашила і виснажена, так довго і безвихідно сиділа в каюті, що фардер кором зглянувся. «На кілька хвилин, гадаю, вийти можна». «Я не назвав би це повітря чистим. Воно чисте хіба тоді, коли вітер дме з моря. Але можеш вийти на палубу і трошки посидіти». Ліра схопилась. Пантелеймон умить перетворився на чайку, радий розправити крила на широкому просторі. На палубі було холодно, і Ліра хоч і вдяглася, незабаром почала тремтіти. Пантелеймон ширяв у повітрі з гучним радісним криком. Він то кружляв над човном, то кидався вперед, то залітав за корму. Ліра тріумфувала. Вона гостро відчувала його радість і подумки провокувала на змагання з великою бакланихою, Деймоном Старого Стерничого. Але та не звертала на пантелеймона ніякої уваги, лише сонно сиділа на румпелі біля гептянина. Здавалося, на всьому похмурому брунатному просторі не було жодної ознаки життя, і лише чахкання двигуна і приглушені сплески води під носом барки порушували цілковиту тишу. Важкі хмари висіли низько і не обіцяли дощу, повітря під ними каламутніло від диму. Тільки легке ширяння Пантелеймона вносило, бодай, якесь пожвавлення в цю безрадісну картину. Ось він злетів у гору після крутого піке, розкинув широкі білі крила на сірому тлі, аж раптом в нього врізалося щось Чорне! Він завалився набік, затремтів від шоку і болю, і Ліра скрикнула, гостро відчувши цей біль. Ще одна мала істота приєдналась до першої. Вони рухались, як жуки, важко і цілеспрямовано з монотонним страшним годінням. Поки Пантелеймон падав, намагаючись потрапити на човен у лірені безпирадні руки, чорні жуки далі впивалися в нього зискучі, уперті, вбивчі. Ліра ледь не збожеволіла від страху, та раптом щось промайнуло і знялося вгору. Це був Деймон Стерничого. Важка й незграбна бакланиха злетіла вгору потужною стрімко. Голова її метнулась туди, сюди тріпотіння чорних крил, тремтіння білого, і маленька чорна річ упала на просмолений дах каюти долірених ніг, а Пантелеймон сів на її простягнуту долоню не встигла дівчинка його заспокоїти, як він перетворився на дикого кота, стрибнув надзискучу істоту і відкинув її від краю даху. Прити з пазуристою лапою і глянув у гору в темне небо, де чорні крила бакланих і кружляли все вище і вище, вона шукала другу комаху. Птаха швидко спустилася вниз і крякнула щось стерничому, той сказав, Друга зникла. Не дайте втекти цій. Ось. Він вилив осад із бляшаного кухля, кинув його лірі. Дівчинка накрила нею істоту. Та дзещала й гарчала, немов крихітна машина. Тримай її, сказав фардер корам, а тоді опустився на коліна і просунув під кухоль шматок картону. «Що це? Вардери?» – тремтячим голосом спитала Ліра. «Спустімося вниз і гляньмо. Неси обережно, Ліро, тримай міцно». Проходячи повз бакланеху, вона хотіла їй подякувати, та стара птаха сиділа із заплющеними очима. Дівчинка подякувала стерничому. «Не треба було тобі виходити», – сказав той. Вона принесла кухоль у каюту, а фардер корам знайшов пивну склянку. Він перевернув кухоль над пивною склянкою і витягнув картон. Комаха впала на дно. Старий гептянин підняв склянку вгору, розглядаючи малу злу істоту. Завдовжки вона була як лірин мізинець, не чорного, а темнозеленого кольору. Над крилля підняті, як у бедрика який зібрався летіти, а крильця під ними рухалися так шалено, що їх неможливо було роздивитися. Шість пазуристих ніжок дряпали гладеньке скло. «Що це?» – спитала Ліра. Пантелеймон-кіт сів на стіл біля пивної склянки. Зелені очі невідривно стежили за істотою. «Якби тобі вдалося цю штуку розтовкти...» Сказав фардер корам Ти б не знайшла в ній нічого живого Це не тварина, не комаха, не істота взагалі Я колись бачив схожу потвору І ніколи б не подумав, що побачу ще одну Так далеко на півночі Ця штука прилетіла з Африки там заводний механізм, він прикріплений до пружини, а всередині злий дух зі скалкою в серці. А хто її наслав? Для цього не треба читати символи. Можна легко здогадатись. Місіс Колтер? Звісно. Вона досліджує не лише північ. «Багато дивних речей є також у південних нетрях. Я бачив таке в Марокко. Смертельно небезпечна річ. Поки злий дух сидить у ній, вона ніколи не зупиниться. А як випустити цього духа на волю, то він такий лютий, що вб'є кожного, хто йому трапиться на шляху». «Але навіщо вони прилітали?» «Шпигувати». То було страшенне глупство випускати тебе на палубу. І треба було дочекатись, поки ти прочитаєш усі символи, не заважати тобі. Я зрозуміла, вигукнула Ліра, Ящірка означала повітря. Я побачила це, але не могла втямити, намагалася і загубила думку. Еге, тепер я теж второпав, сказав фардер корам. Ніяка це не ящерка, це хамелеон. Він завжди в повітрі, бо не їсть і не п'є, він живиться повітрям. А слон? Африка, сказав Фардеркорам, он воно що. Вони перезирнулись. Що більше Алетіометр відкривав їм свою силу, то більше благовійного страху перед ним вони відчували. Він застерігав нас, сказала Ліра, ми мали тільки почути. Але що робити з цією штукенцією, фардере, ми можемо її знищити? Не знаю, чи можна щось із нею зробити. Маємо просто тримати її в коробці і не випускати звідти. Але мене більше непокоїть та друга, що втекла. Вона зараз летить до місіс Колтер із повідомленням про тебе. Кат його бери, Ліро, я дурень! Він порився в комоді та знайшов невеличку круглу бляшанку з-під курева. Тепер там лежали гвинти. Він виклав їх, протер бляшанку ганчіркою і перехилив пивну склянку над нею, закриваючи верх картоном. Спритним рухом струсунув склянку, прибрав картон і потвора впала в бляшанку. А фардер кором закрив кришку і щільно закрутив її. «Як сядемо на корабель, я ще й запаяю». Щоб було надійніше, сказав старий. Але заводний механізм, хіба він ніколи не зупиняється? Звичайний механізм зупиняється. Але, як я вже казав, ця штука рухається за рахунок злого духа, який натягує пружину. Щоб більше той дух крутиться, то сильніше натягується пружина і зростає сила цього чортяки. Ліпше його заховати. Він обгорнув бляшанку фланелевою ганчіркою, приглушивши несамовите годіння і засунув собі під койку Було вже темно. Ліра дивилась у вікно, в вогні колбі Важке повітря нависло туманом, і коли вони прив'язували барку до пристані біля коптильного ринку, усі обриси Навколо були м'які і невиразні. Темінь перетворилась на перлисті, срібно-сірі завіси, що лягали на склади та крани, дерев'яні ринкові ядки і кам'яні будівлі з коменами, через що цей ринок і дістав назву коптильного. Тут у день і вночі у терпкому дубовому диму коптили рибу. Комени додавали свого диму до вогкого туманного повітря і приємний запах копченого оселеця, макрелі, і тріски, здавалося, всотався в кожен камінь цього містечка. Ліра в непромокальному плащі з великим каптуром, що закривав її світле волосся, і поміж фардером-коромом і стерничим. Три їхні деймони ступали попереду, сторожко зазираючи за роги будинків, прислухаючись до найменшого шереху. Але місто було порожнє. Мешканці Колбі, певно, сиділи біля натоплених грубок і попивали ялівцеву горілку. На всьому шляху до доків вони не здибали нікого, а першим чоловіком, якого вони побачили, був Тоні Коста – що стояв на воротях. «Дісталися, слава Богу!» – мовив він тихо і запустив їх. «Застрелили Джека Верговенса, а його човен потопили. Та ніхто не знав, де ви. Джон Фа на борту і квапиться в путь. Корабель видався Лірі величезним». Рубка стерничого і демар, високий півбак і потужний кран над люком, жовтаве світло в ілюмінаторах, капітанський місток і білий ліхтар на верху щогли, троє або четверо людей робили щось на палубі, та що саме вона не розгледіла. Ліра бігла дерев'яними сходами попереду Фардера корама і роззиралась довкола. Пантелеймон мав пою подерся на кран, але вона попросила його злізти. Фардер кором гукнув їх усередину, що то пак униз, як це правильно називалось, на кораблі. Вони спустилися вниз по сходах, тобто по трапу, і зайшли в маленьку кают-компанію. Там Джон Фаа тихо розмовляв із Ніколасом Рокебі, капітаном судна. Джон Фа нічого не робив поспіхом. Ліра чекала, що він її привітає, але старий отаман спершу завершив розмову про припливи та лоцію і тільки тоді обернувся до прибульців. «Добрий вечір, друзі», – сказав він. «Бідолаха Джек загинув. Ви, мабуть, чули. А його хлопців захопили в полон». У нас також погані новини, і Фардер Корам розповів про летючих духів. Лорд Фа похитав головою, але докоряти не став. «І де ця штука тепер?» – запитав він. Фардер Корам витягнув бляшанку і поклав на стіл. Від шаленого дзумкотіння вона поповзла по столу. «Я чув про цих чортів із механізмами, але ніколи не бачив», – мовив Джон Фа. «Їх неможливо приручити або зупинити, це я знаю. І якщо прив'язати цю штуку до шматка свинцю і кинути в океан, це також нічого не дасть. Бо одного дня бляшанка проіржавіє, цей чортяка вирветься на волю і знайде дівчинку, де б вона не була». Ні, тримаймо його тут і посильмо пильність. Ліра була єдиною жінкою на борту, бо Джон Фа після тривалих роздумів вирішив жінок не брати. Тож їй відвели окрему каюту. Невеличку, не набагато більшу, ніж комірчина. З койкою і віконцем ілюмінатором. Вона склала свої нечисленні речі в скриню під койкою і побігла нагору до поручнів дивитися, як зникає за обрієм Англія. Щоправда, Англія вже майже повністю зникла в тумані ще до того, як вона піднялася. Але шум води за бортом, рух повітря, корабельні вогні, що відважно сяяли в темряві, гуркотіння двигуна, запах солі і риби, і вугільного спирту – все це захоплювало. А невдовзі додалося ще одне відчуття – корабель увійшов у течію Німецького океану. Хтось покликав її перекусити, та вона геть не була голодна і вирішила піти спати. Заради пантелеймона, який почувався зовсім зле. І так розпочалася її подорож на північ.